Rugăciunea a șaptea pentru taina și mucenicia inimii. Doamne, Iisă a toate știutorului, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm. Dăruiește-ne taina muceniciei inimii, care începe uscarea trupului, ca să biruim în războiul cu trupul și poftele lui, să nu ne mai turbure cugetul. Dăruiește-ne ascenza Cuvântului, ca să nu rostim decât în cuget și în inimă rugăciunea în Duh și în adevăr. Ne, ne aduce lumina ta din cuvintele sfinte Evangheliei, ca să credem în ea și să ne zdrobească inima. Din o să-ți faci stălașul tău în ea, să ne naști a doua oară după porunca ta. Dăruiește-ne asceza minții și taina trezbiii. Ajută-ne ca să ne păzim mintea curată. Dă-ne luminat de rugăciunea harică. Fă ca sufletul nostru să vină încozobit la cinațea ta de Taina. Împărăției tale, dă-ne luminata haină de nuntă, ca să nu ne întreb, prietene, cum a ai intrat aici neavând haina de nuntă, pentru că mare este rușinea și pedeapsa pe care a așezat-o în parabola nunții, legați-o de mâini și de picioare, luați-o și aruncați-o cu cu cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrușinirea dinților, de aceea dăruiește-ne te curățim cu lacrimile pocăinței haina sufletului, să trăim zdrobirea inimii și suspinul durerii. Îmbracă-ne cu lumina ta care se rucește cu pentru ca sufletul nostru să vă lumina și asemănarea cu tine cea minunată, care ucenicilor tăi este dată.